Девід Зельцер, Гордон Макгіл, Омен, Остання битва. І витре Бог сльозу з їхніх очей. І смерті не буде вже. Ні плачу, ні крику, ні хвороби вже не буде, бо колишнє минуло. І сказав той, що сидить на престолі, Творю все нове, прийду незабаром. Блаженний той, хто дотримується слів пророцтва цієї книги, Откровення Йоанна Богослова Передмова Астроном не вирізнявся релігійністю. У своєму телескопі він розглядав саме небо, а не небеса. Коли астроном був іще юнаком, він зрозуміло віри у того ж Бога, що його батьки. Але перетворившись на дорослого чоловіка, він залишив ці дитячі забави. На думку Джона Фавела, усі таємниці Всесвіту мали пряме відношення до чудес математики та фізики. Видовище, що постало перед ним, завдяки 200-дюймовому телескопу Фернбенківської обсерваторії в Сассексі було досить захоплююче і безвищої істоти, яка б ускладнила справу. На цей раз хмарний покрив був мінімальний, тому Джон швидко впорався зі щоденною підготовчою рутиною. І зараз він поринув нарешті в споглядання небесного склепіння. Паралельно Джон проводив фотографічне сканування, щоразу поповнюючи свій каталог новими групами даних і поступово складаючи космічний атлас. Джон посьорбував каву, поступово спостерігаючи, чи все йде як слід. Обсерваторія, майже увесь простір якої займав телескоп, мовчала. Поруч із Джоном сидів технік. Його руки лежали на контрольному пульті. Очікуючи розпоряджень, він озирнувся на Фавела, подібно до пса, що просився на прогулянку. Фавел схилився над столом і примружився, дивлячись на монітор. «То куди ми сьогодні вирушаємо?» – пробурмотів він. «У Касіопею, сер», – підказав технік. «На якусь частку секунди свідомість астронома затьмарилася, Щось майнуло в пам'яті». Щось, чому Джон ніяк не міг знайти пояснення, і зникло. Фавел влаштувався біля телескопа. «Касіопея», – повторив він, – «підйом праворуч. Одна година, 16 хвилин, 20 секунд. Підберіть кут на 22 градуси у співвідношенні 8 до 4». Фавел задоволено хмикнув, коли телескоп обрав необхідну ділянку. Він повторив команду, як робиться щоразу останні 5 років, скануючи фотооб'єктивом небо та виконуючи свої записи. Нарешті Фавел побачив, що йому було потрібно. Окей, знімок вийшов класний. Джон відірвався від свого столу, перетнув зал і зупинився, чекаючи, коли знімок необхідної йому небесної ділянки вислизне з бокового отвору телескопа. Він обережно підняв діапозитив, переніс його на освітлений стенд і, розгладивши на склі, уважно вдивився у знімок – Потім примружив очі і пирхнув. Дивно, адже ми робили подібний знімок днями, так? Технік кивнув. У понеділок, сер. Він дістав картотеку зі слайдами, вибрав потрібний і простяг Фавелу. Той поклав другий діапозитив поряд із першим і розгублено заморгав. Здійснився якийсь рух, сказав Фавел. Три сонця. Тепер у свою чергу насупився помічник. Щоки Фавела порозовішали від збудження, він глянув на техніка. Знайдіть усі знімки частини зоряного неба у хронологічній перспективі і одразу ж повертайтеся. Якийсь час астроном стежив за тим, як його помічник квапливо риється в картотеці, потім знову підійшов до телескопа, подивився на зірки і стиснув губи. «Фізика з математикою, ось, мабуть, єдина визначеність», – подумав він. Про те, що на черговому банкеті чи прийомі обов'язково знаходився якийсь придурок, який неодмінно ставив йому питання про всі ці ідіотські штуки, про НЛО або про маленьких зоряних чоловічків. Неосвічених людей завжди хвилює таємничість різного роду нісенітниця, і йому іноді важко вдавалося приховати зневагу, яку він відчував до цього сорту людей. Помічник смикнув його за рукав і простягнув цілу стопку прозорих слайдів. Уважно переглянувши їх, повернувся до молодика. «Що скажете?» «Скажу, що все це нагадує якийсь сон, ніби вибачаючись, промимрив помічник, знизуючи плечима». «Саме так!» Фавел жестом вказав на монітор. «Яке прискорення?» Фавел роздратовано похитав головою. «Це не зіткнення, вони просто вишиковуються в одну лінію». Засуньте все це в комп'ютер. Подивимося, можна отримати приблизний графік зближення. Помічник клацнув на моніторі потрібним тумблером. І вчені почали пильно вдивлятися в екран, спостерігаючи за проєкцією польоту трьох зірок. Погляд чоловіків раз у раз перескакував скрапок, що зближуються, на цифрові показники в кутку екрана. Дивлячись на миготливі цифри, Фавел раптом згадав те, що кілька хвилин тому промайнуло в свідомості – Касіопея. Саме її згадував священник три роки тому на міжнародній конференції у Ніці. Італійський священник у Сутані з'явився на цю зустріч непроханим гостем і закликав усіх делегатів уважно стежити, чи не виникнуть у Сузір'ї Касіопеї три зірки, які стрімко сходитимуться. Він благав учасників конференції постійно спостерігати за небом, і як тільки вони помітять щось подібне, відразу повідомити його. Тепер Фавел ясно пригадав усі деталі. Священник перебував у неймовірному збудженні, але водночас тримався з такою гідністю, що нікому з учасників конференції і на думку не спало насміхатися з його щирої віри. Щоправда, коли він залишив зал, вони дозволили собі трохи почухати язики. «Сер!» – помічник показував на екран. Крапки зблизилися, часто запульсували і випустили безліч лець, які світилися – Числовий датчик замер. І цифри чітко надруковані на екрані монітора. 002-2600-2403-82. Час і дата. Голос священника пролунав у мозку Фавела. Божевільні слова про народження нового масії. Друге пришестя Христа. 240382. 82 То була дата народження. Джон Фавел інстинктивно перехрестився. Девід Зельцер, Гордон МАГГІЛ ОМЕН Остання битва. Частина перша. Розділ перший. Вже кілька годин вгризався потужний бур у товщу землі на глибині 10 футів під вулицями Чикаго. Кожні шість хвилин тунель продовжувався на один метр. Волога земля, пройшовши через бурильну установку, викидалася за нею на стрічку конвеєра. Недолугий чоловічок на силу утримував рукоятку бурильної установки. Він мовчки спостерігав за струменим землі, що є на конвейер. І час від часу котував зі шланга бур, який обертався. Повітря в тунелі було сперте, і Джо обливався потом від задухи. Наймерзенніша робота на землі, оголосить він своїм друзям. Але саме це заняття викликало в ньому також і гордість. Одного разу, вливши пару кухлів пива, він порівняв його з відбуванням покарання в пеклі. Несподівано бур застопорився, димно чхнув, а потім заскриготів у першість у якусь густу масу. Скрегіт змінився вереском. І Джо з голови до ніг, обстріляний цегляними та бетонними уламками, ледве встиг відскочити. Машина випльовувала роздроблений цегляний тунель. Лаючись на чомусь відстоїть, Джо закричав оператору, щоб той відключив бурт. Потім перевірив, чи не пошкоджено механізм. Спираючись на тунельні стіни, Джо глянув униз і знову чортихнувся Кам'яна стіна. Джо наймався бурити землю, а не цеглу. Якщо з якоїсь причини відбувався збій у роботі, це означало лише одне – відстрочку платні. Джо люто проклинав усіх цих невидимих начальників, цих безмозких, зголки одягнених частюль, які ніколи до ладу не зналися на своїх обов'язках. Наслідок чого люди на зразок Джо постійно стикалися з неприємностями. Через деякий час його оточили інші робітники. Прибіг майстер, який з подивом розглядав вибиті бурим уламки. Насупившись, Джо чекав на подальші розпорядження. «Нічого страшного», – запевнив майстер. «Просто підваль на стіна музею Торна». Джо пригадав це місце. «Сам музей згорів років 15-20 тому». У пам'яті випливла загадкова історія. Таємнича пожежа, яка сталася казна з якої причини. Винного й досі не знайшли. Джо сплюнув і знову обклав усіх своїх босів. Якщо вони знали про стіну, то якого біса відрядили його з буром для м'якого ґрунту? Джо так переконливо крив керівництво, що майстер обернувся і наказав йому заткнутися. За кілька хвилин Джо лишився сам. Всі розійшлися, домовившись висадити в повітря стіну і пробиватися далі. Бурильна установка чихнула і знову почала вгризатися в податливий ґрунт. Тільки Джо тримався тепер подалі від земляного струменю. Він потягнувся за шлангом, щоб остудити бур. Раптом серед ґрунту щось блиснуло. Двома руками Джо зіпхнув з конвеєра грудки, вони розвалившись упали. Джо схилився над ними і раптом відсахнувся. З кусків, що розпалися на купи, стерчали обгорілі кістки і залишки роздробленого черепа. А серед цих останків виблискували якісь металеві стрижні. Обережно, майже не дихаючи, Джо витягнув найближчий і огрубілими пальцями старі з нього землю. Це виявився кинджал з довгим тонким лезом та інкрустованою рукояткою. Незвичайний ножик, констатував Джо, мабуть старовинний. Він провів по лезу великим пальцем і здригнувся. Лезо було дуже гострим. Джо пошкрябав рукояткою і в напівтемряві роздивився, що вирізана вона у формі розп'яття. У фігурку розп'ятого христа в'їлася земля. Вона покривала тіло та обличчя Спасителя. Джо озирнувся. Нікого. Його ніхто не бачив. А він не промах цей пройде світ Джо». Все як двічі по два. Кенджали плюс кістки – Означали, що тут сталося вбивство. Хтось закінчив свої дні у вогні. Але якщо Джо повідомить про це поліцію, то з кинжалами доведеться розлучитися. Він зовсім забув про бурильну установку. Єдине, чого він зараз хотів, це забрати кинжали. Один, два, три. Відкинувши у бік кістки, Джо щищав із лес рукояток бруд. Він сховав кинжали під конвеєрну стрічку доти, доки не з'явиться можливість забрати їх звідси. Лихвар, розглядаючи кинджали, невиразно похмикав. «А що, якщо вони належали до якоїсь банди?» – припустив він. Джо тильною стороною долоні витер чоло. «Та гаразд, ви самі бачите, що вони стародавні!» Лихвар знизав плечима. «Напевно, зовсім старовинні, і вже як пити дати, коштують цілий статок», – наполягав Джо. «Невже!» Зрештою Джо довелося поступитися – Зі свого великого досвіду він добре знав, що сперечатися з лихварем означало даремно витрачати час. Джо затиск кубку пом'ятих банкнот і покинув лавку. Він ковзнув під дощем, на ходу перераховуючи гроші. Їх виявилося небагато, але все одно це було краще, ніж нічого. Розкопувати поховані скарби, до чого надихаюче заняття. Чи випадкова монета, чи інша коштовність, що звалилася в стічні труби – з цього не стягуються податки, хоча закинджали йому, звичайно, слід виручити набагато соліднішу суму. З іншого боку, це був несподіваний подарунок – небесний дар. Джо відчинив двері баром. Він був забобонний. Такі гроші не можна зберігати. Або він їх програє на перегонах, або просто витратить на випивку. Джо видерся на стілеці спочатку замовив порцію шотландського віскі, потім почастував бармена та своїх друзів. Вранці він почував себе так погано, що, пожертвувавши своїм денним заробітком, вважав за благо лишитися вдома. Приблизно місяць провалялися кенджали, ніким не помічені у глибині вітрини. І ось нарешті один зі співробітників аукціону помітив їх і купив. Через два дні вони були виставлені на аукціоні. Експонат називався «Сім кенджалів». Всі вони один до одного красувалися на ауксамиті – Сім ликів Христа сліпуче сяяли, але забули відполіровані до зоряного блиску. Спочатку торг не вдавалося зрушити з мертвої точки. Сезон закінчувався, і на аукціоні були лише кілька учасників. А сімома кинджалами зацікавилася, схоже, лише одна людина, яка стояла наприкінці зали. Усього двічі піднімалася ціна на кинджали, перш ніж він купив їх. Дорогою додому він поглядав на свою покупку – загорнуту в пакувальну матерію. Думка про неї розбурхувала в ньому цікавість. Щось незрозуміле не давало йому спокою, але марно намагався він згадати, що десь читав про ці самі кенджали кілька років тому. Діставшись додому, він пройшов прямо до свого кабінету та розклав реліквії на письмовому столі. Деякий час дивився на них, потім підняв найближчий кенджал, пробуючи його на вагу. Ледве холодний метал торкнувся до лоні, Чоловік скрикнув. «Лезо миттєво розсікло шкіру», – виступила Кров. Він обмотав палець носовою хустиною і затиснув кинджал між великим і середнім пальцями. Так що великий палець припав саме на обличчя Христа. Повільно підняв кинджал над блокнотом, що лежав на столі, і відпустив його. Лезо проткнуло блокнот і встромилося в стіл. Христос на рукоятці здригнувся. Чоловік висмикнув кинжал зі столу і почав розглядати дірку. Так, це була страшна зброя з трикутним лезом, і будь-яка рана, отримана від неї, гоїлася б дуже довго. Чоловік попрямував до книжкових полиць. Вибравши три потрібні томи, повернувся до письмового столу, влаштувався зручніше і читав, погладжуючи рукоятку. Годиною пізніше чоловік простяг руку до телефону, набрав номер і почав чекати. Оця дулана, будь ласка!» – попросив він і навіть не здивувався, почувши, наскільки схвильовано пролунав його голос. Пасажири, які опинилися на борту Боїнга 747 поряд зі священником, були спочатку раді цьому сусідству. Люди, чекаючи польоту, нервувалися. І коли масивний літак, здригнувшись на злітній смузі Нью-Йоркського аеропорту Кеннеді, піднявся над Лонг-Айлендом у чисте небо і взяв курс на схід, вони трохи заспокоїлися, слухаючись у молитви священника. Але вже за невеликий проміжок часу ці ж пасажири відчули деяке занепокоєння. Чому священник такий метушливий? Чим він так глибоко стурбований? Невже щось ховає від них? Що може бути у дивному пакунку у нього на колінах? Він так вчепився в цей пакунок, що не відклав його навіть під час їжі. Приземлившись у Римі, люди були щасливі, що нарешті перебувають у безпеці. На контролі митник, перепросивши, попросив священника пред'явити багаж. При цьому він відчув певне збентеження від того, що змушений виявити недовіру людині в сутані, але іншого виходу в нього не було. Наркобізнес застосовував нині всілякі хитрощі, і контрабандисти цілком могли видавати себе за служителів церкви. Митник розгублено замиготів, побачивши в сумці священника кинджали, Але не встиг він і рота розкрити, як той виклав перед ним рахунок, закуплений на аукціоні Чикаго-експонат. Пропустивши священника, митник подивився йому вслід, розмірковуючи, що ж збирається затіяти в Римі цей американський церковний служака із напівдюжиною кинджалів. «Невідомі шляхи господні», – вирішив він – повернувшись до наступного пасажира і тут же забув про отця Дулана. В аеропорту священник узяв на прокат машину і, незважаючи на глибоку ніч, поїхав на південь. Наближаючись до потрібного села, він звірився з картою і глянув на годинник. Скоро світанок. Він позіхнув, потягнувся і впевнено направив свій швидкий фіат сільською дорогою пов сплячі ферми і селища у бік містечка Субіако. Було ще темно, коли отець Дулан загальмував і вимкнув двигун. Незвична тиша змусила його здригнутися. Священник вийшов з машини, озирнувся на всі боки і глянув на монастир. Темну потріскану споруду, що ніби виросла з вершини пагорба. Обшарпаний дах монастиря, що бачив краєвиди, чітко вимальовувався на тлі нічного неба. Пробираючись до будівлі, отець Дулан раптово усвідомив – Наскільки давнім було це місце, вперше в житті його пронизало відчуття часу та історії. Він раптом чітко і яскраво уявив постійну боротьбу добра зі злом, що століттями відбувалася на цій тлінній землі, і відчув власну убогість і незначність. Отець Дулан застиг у кількох ярдах від старовинних дверей. Нарешті священник штовхнув важкі двері, і вони зі скрипом подалися. Повільними кроками він увійшов і легенько постукав у внутрішні двері. Вони відразу ж відчинилися. І спочатку отець Дулан не зміг нічого розглянути, крім довгого темного силуету в дверях. Жестом його запросили увійти. Тепер священник помітив, що високий монах, який зустрів його, був чорний, як гарлемська ніч, і носив козлячу борідку. Монах повернувся і запросив отця Дула знайти за ним у маленьку каплицю. Опинившись у каплиці, Отець Дулан вчепився в рукоятки кенджалів і почав озиратися на всі боки. Він був один. Темношкірий чернець пішов. Майже увесь простір каплички займав хрест. І в півтемряві Дулан розрізнив крихітну молитовню біля протилежної стіни. Схиливши коліна перед хрестом, він раптом відчув, як у капличку хтось увійшов. Священник обернувся і побачив чоловіка років п'ятдесяти з широким чолом і орлиним носом. «Отець де Карло?» – прошепотів Дулан. Чоловік кивнув і звелів йому підвестися з колін. Дулан підвівся. Простяг священникові кинджали. Він чекав на якесь пояснення. Але в цей момент за ним повернувся темношкірий чернець. Можливо, потім йому щось пояснять, а поки він хотів тільки одного – спати. Отець де Карло почекав, поки залишиться один. Потім витяг з пакунку кинджали і перш ніж покласти їх на вівтар – Уважно оглянув кожен клинок. Він схилився в молитві, дякуючи Господу за повернення кинджалів. Стародавніх кинджалів з міста Магідо, відомого свого часу під назвою Армагеддон. Священик підвівся, зібрав кинджали і, діставши шкіряний гаманець, склав їх усередину. Мовчки віддав він подяку молитвою за звіздаря Джона Фавела, який повідомив про дату народження в Субіако і за повернення кинджалів. Єдиної зброї здатною обірвати життя Антихриста. Уже двічі робилися спроби звести рахунки з Антихристом, але щоразу вони закінчувалися трагедією. Але цього разу невдачі не могло бути, бо син уже йшов до них, а Антихрист усе ще жив. Наближалася година останньої сутички. Девід Зельцер, Гордон Макгіл, Омен. Остання битва Розділ 2. Високо над вулицями Чикаго в маленькій кімнатці, де на одній зі стін висів екран, а фіранки на вікнах були трохи підняті, на півтемряві розташувалися кілька молодих людей. Один чоловік курив, інший раз у раз, хапаючись за спинки крісел, ходив по кімнаті. Третій гриз нігті. Гучно, якось безглуздо, вони перемовлялися один з одним і постійно хихотіли. Порушення, що їх переповнювало – Відчувалося майже фізично. Двері відчинилися, і промінь світла з коридору увірвався до кімнати. На порозі стояв Демян Торн, голова ради директорів. Стрункий брюнет шести футів зросту, нещодавно в одному з найвпливовіших журналів Демян був представлений як завидний наречений, що входить до трійки найвишуканіших і наймогутніших холостяків західного світу. Не досягнувши 33 років, він був основним власником акції Торн Корпорейшн. І, звичайно ж, одним із найбагатших людей на землі. У супроводі свого помічника Дем'ян Торн пройшов до кімнати. Ви всі знаєте Харвія Діна. Він кивнув на знак вітання кожному окремо. Худорлявий, почепурному одягнений 40-річний чоловік, він ніби випускав особливу енергію. Погляд Діна раз у раз перебігав з однієї людини на іншу. Кожен вважав своїм обов'язком усміхнутися Дінові, бо Харві Дін був свого роду сторожовим псом голови. Хтось із директорів пожартував одного разу, що Дін для Дем'яна – це одно, що Борман для Гітлера. Торн і Харвейн посідали і почекали, поки решта займе свої місця. Дем'ян легенько сплеснув у долоні, і світло згасло. Люди почали жмуритися, освоюючись у темряві. Демяну Торну, народженому самкою шакала, не треба було звикати до За Замить засвітився екран. Ось на ньому з'явилася блискавиця, освітлюючи пустельний краєвид. Присутні уважно прислухалися до голосу диктора, що доносився з екрану. 50 тисяч років тому людство зіткнулося з жахливою загрозою власної загибелі. Демян почухав за вухом. Знищення, викликане природою, Льодовиковий період. Він тривав п'ять тисяч років. За цей час чотири-п'яті поверхні планети перетворилися на безлюдні землі. Людовик підім'яв під себе всіх, крім найбільш пристосованих живих істот. На екрані з'явилася печера із примітивними малюнками. Однією з тих істот, що вижили, була людина, продовжував диктор. Посеред крижаної пустелі зароджувалася нова епоха і нова надія – Немов Фенікс, людина повстала зі страшної мерзлоти і холоду і попрямувала до своєї мрії. Тепер екраном пробігли кадри, що знімали знищену посухою плантацію. З того часу людство пережило безліч катастроф. Але жодна з них не була безнадійнішою за ту, що загрожує йому нині. Екологічна криза останніх десятиліть торкнулася всіх куточків земної кулі. Вона принесла людству інфляцію, голод та хаос. Дем'ян облизав нижню губу. Чоловік, що сидів ззаду, підморгнув своєму сусідові і штовхнув його ліктем. Дехто вважає це великим відступом, повідомляв далі диктор. Інші називають Армагеддоном, останньою битвою згідно з пророками давніх пророків. Але в цьому песимістичному хорілу лунає один голос, який висловлює надію на майбутнє. Це голос Торна. Коли по екрану поповзло зображення будівлі Торн Корпорейшн, усі присутні зручніше влаштувалися у своїх кріслах. Це був блискучий хмарочос, що злетів у нічне небо. Великі літери, які світилися, зливалися в єдину гігантську літеру. Там, де лютують голод чи хвороби, Торн Корпорейшн першою з'являється на місці нещастя. На екрані міріад лампочок спалахнула карта світу. Кожен вогник вказував – і й на цю точку поширюється вплив Торн Корпорейшн. Ведучи нещасну війну з нуждою, забезпечуючи своїми ресурсами, технологіями та проєктами, які не лише допомагають полегшити страждання, а й закладають основу для майбутнього загального процвітання. Настала коротка пауза, потім знову залунав голос іншого диктора. Торн – це обнадійливий промінь світла у справі будівництва завтрашнього раю. Рекламний ролик закінчився. Присутній затамували подих, боячись поворухнутися і цим видати свої хвилювання. «Ну і як?» – нарешті поцікавився один із глядачів. «Все абсолютно ясно, як двічі по два», – тихо промовив Дем'єн. Усі за винятком Діна засміялися. Дем'єн підвівся і окинув поглядом присутніх. «Думаю, що телеглядачі навряд чи звернуть увагу на цю біліберду». Ця заява повисла у повітрі а службовці аж піднялися на своїх місцях. Я ж казав, що мені потрібна дія, а не слова. Я хочу бачити, як працює Торн, а не чути про це. Голови присутніх поникли, ті, що сиділи, уникали зустрічі з поглядом Дем'єна. Тисячі голодуючих дітей, які вимагають сої від компанії Торн Корпорейшн. Цілий шмат медиків компанії за роботою, будівельний розмах корпорації, технічні споруди – Дем'ян Зволіка звернувся до людини, яка перервала мовчання після перегляду реклами. "Натомість ви добру половину ролика витрачаєте на низькосортні розповіді про льодовиковий період". Колючий докір зачепив службовця. Він трохи зіщулився у своєму 500-доларовому костюмі. Багато часу міркував він про себе. Ціла купа грошей творчі зусилля, і все заради чого? Щоб одного разу відчути себе рибою на гачку? Дем'ян повернувся до свого помічника. «А чи не знято небудь про допомогу під час австралійської посухи?» Він ствердно кивнув і додав. «Але там немає нічого особливого, майже все було показано на телебаченні». Дем'ян знову звернувся до людини, яка зняла рекламний ролик. «Гаразд, ми щось знайдемо для вас!» «А поки що продовжуйте роботу над старим роликом. Цей мені не потрібний!» Він жестом показав на погаслий екран. «Це і взагалі не піде!» З цими словами Дем'ян пройшов між службовцями, Дін слідував за ним. До побачення містере Торне. Попрощалися присутні, але відповіді не було. Дем'ян попрямував до свого кабінету. «Ну і що ми маємо на сьогоднішній день?» – спитав він Діна, коли той наздогнав його. «Боцвана наступного тижня, потім асуанська гребля наприкінці місяця». Дін задумався. «Боцвана була проблемою». Але команда, яка впровадилася в цю країну, вже передбачала, що переворот може відбутися найближчі 3-4 дні. Та й Поль Бухер, президент корпорації, сам займався цим проєктом. А у Бухера рідко траплялися збої. Безперечно, запевнив шеф Дін. Але до перевороту ми не маємо права закидати туди наші рятувальні команди. А ніхто не знає, як протікатиме ця заворушка і скільки вона займе часу. Він прийшов за своїм босом у кабінет і зачинив двері, ковзнувши наостанок оцінюючим поглядом по внутрішньому оздоблені щойно пройдених залів. Як будь-який новачок, він припускав побачити тут хромі сталь, скло і шкіру, короче, щось чоловіче, і був вражений, помітивши, що стіни обшиті деревом, стільці якісь старомодні, а інкрустація столу являла собою сценки з мисливського життя. Вся атмосфера кабінету нагадувала про старі добрі часи. Одного разу Поль Бухер відпустив на адресу Дем'єна Шпильку, запропонувавши приміряти пудрену перуку і шовкові панталони, щоб відповідати інтер'єрові. Зрозуміло, тільки Бухер міг наважитися на подібну вільність. Хоча навіть він, друга людина в компанії, дуже рідко йшов на такий ризик. Спочатку він добре прикидав у думці, в якому настрої сьогодні Дем'єн, і вже потім міг дозволити собі щось таке. Він ніколи не робив подібних фокусів за спиною у боса, який не приймав жодних важливих рішень без схвалення Дем'яна. Це правило він зрозумів давно, 20 років тому, коли працював ще на Річарда Торна, тодішнього президента компанії. Дем'ян обійшов у письмовий стіл і, пройшовши до вікна, подивився поверх дахів Чикаго. «Окей, хай буде гребля!» «Ти зможеш забезпечити необхідний контингент наших людей, коли завариться каша», – Дін кивнув головою. «І переконайся, щоби основний фронт робіт залишився таки за нашими рятувальниками, щоб ніякий там червоний хрест не обскакав їх». Дін усміхнувся і підійшов до Дем'яна. У нього дозрів план. «А чому б тобі не податися туди власною персоною?» Ось ця рекламка Дем'ян Торн особисто керує рятувальними роботами. Дем'ян, посміхаючись, похитав головою. Мені доведеться залишитися тут. Але навіщо? Дін ніяк не міг знайти причини відмови. Чому було б залишатися на місці його шефові? Щоби бути під рукою, коли мене викличе президент? Подібна заява з будь-яких вуст прозвучала б абсурдно і претензійно. Але тільки не з вуст Дем'яна Торна. Вона, можливо, й скидалася на своєрідний жарт. Проте Дем'ян Торн не мав звички жартувати. Він збирається запропонувати мені пост посла у Великій Британії. Дін заморгав і знезав плечима. Таки, не зумівши знайти відповідного слова, він спостерігав, як Дем'ян попрямував у бік книжкових полиць, що вишикувалися вздовж стіни. «Ти чув щось про хевронську книгу?» «Про яку книгу?» Ну ось, спочатку Великобританія, тепер Хеврон. Ця людина говорить загадками. Дем'ян тим часом зняв із полиці томик. Хевронська книга – одне із апокрифічних писань. «І прийде час, – прочитав він, – коли наприкінці років звір правитиме дюжину сотень і тридцять днів і ночей, і вигукнув віруючий, – де ти, Господи, за днів торжествуючого зла?» І прислухається Господь до їхніх молитов. Із острова Янголів покличе він визволителя святого отця Агнця Божого, що боротиметься зі звіром і зітре його обличчя з землі. Дем'ян закрив книгу. Звір правитиме дюжину сотень і тридцять днів і ночей. Досить образна інтерпретація терміну мого перебування на посаді глави Торн Корпорейшн. Із острова Янголів Господь покличе визволителя. Дем'ян сповільнився. Острів Янголів. Потім знизав плечима. Англія. Дін насупився, намагаючи зібрати докупи всі ці загадки. Неохоче і якось болісно, свідомість його намагалася побудувати невідомий ланцюжок. Тільки не звір буде стертий з лиця землі, сказав Дем'ян. Знищений буде назаретянин. Це вже занадто. Щоб переварити подібне, потрібно неймовірне зусилля. Мозок Діна чинив опір інформації, ніби в нього був впаяний якийсь заборонений механізм. То що там щодо посла у Великій Британії? Людини, яка зараз у Лондоні. Дем'ян розплився в посмішці. Ця усмішка й послужила єдиною відповіддю на поставлене Діном питання. До певного часу. Девід Зельцер Гордон МАГГІЛ ОМЕН. Остання битва Розділ третій. Переслідування, здавалося, вже тривало цілу вічність, і він остаточно вибився з сил. Дихання переривалося, ноги важчали. Коли він спробував кашлянути, його знудило. Спотикаючись, він повз крізь пустелю і не відривав погляду від дерев, які маячили на горизонті. Сколихнуті легким вітерцем гілки, ніби манили його, підбадьорюючи, закликали рухатися вперед до порятунку. Ноги ледь відривалися від землі. Він чув, як вона тяглася за ним, відчував її огидний сморід, але не міг озирнутися. І навіть тоді, коли вологе і гаряче дихання тварюки обпалило йому спину, посмикнуті паленою очі й продовжували дивитися вперед. Раптом пролунало клацання щелеп, і він відчув білю спині. Зойкнувши, він змахнув руками і чудовисько відсахнулося, пазурами роздерши йому шкіру, він знову закричав, але знову з його горла не пролунало ні звуку. Він упав навколішки, тут же спробував підвестися, але звір накинувся на нього. Тоді він спробував звернутися в клубок, але чудовисько вже вгризлося в його живіт гострими іклами. Розпорювало тіло. Якийсь момент він мало не задихнувся від смороду смердючого монстра. І тут він спробував заплющити очі, але не зміг. Він продовжував боротися за своє життя. На кістках чудовиська не було ні плоті, ні шерсті. Це був скелет із голим черепом. Він ухопився за ікла, намагаючись розімкнути їх, але сил не вистачало. Кожною клітиною він відчував, як життя поступово йде від нього, просочуючись крізь пил та пісок. Він спостерігав ніби збоку, як його на частини розривають жахливі пазурі, а моторошні ікла вгризаються в пах. З нестямним криком він прокинувся. «Ендрю!» Дружина обхопила його за плечі, намагаючись вкласти спиною на подушку. Якийсь час він пробував чинити опір. Потім обернувся і витріщився на її застигле в напрузі обличчя. «Ти нормально почуваєшся?» Ендрю кивнув і спробував заговорити, але ледве зміг пробелькотіти щось невиразне. «Може тобі краще піти долі?» «Ні!» Він жорстоко захитав головою. Потім спробував підбадьорливо посміхнутися, але замість посмішки обличчя спотворила вимучена гримаса. Все гаразд. Зі мною все в повному порядку. Вибач. Спи. Остаточно засмутившись, дружина повернулася на інший бік і заплющила очі. Ендрю дочекався, поки її подих стане рівним, і висли із ліжка. Голий він навшпиньки перетнув кімнату, затискаючи свій поранений живіт. Ніколи б Ендрю не наважився розповісти про це дружині, їй завжди приваблювала його сила і навряд чи зуміла б дружина винести, пробачити його слабкість. Якби Ендрю таки спробував посвятити її в цей кошмар, дружина б точно вирішила, що він з'їхав з глузду. Він ступив у душ, пустив струмінь води, спостерігаючи, як кров заструмувала по ногах і відчуваючи, як пазурі впиваються в його спину. Ендрю трохи торкнувся, рани на животі. Під час сутички тварюка увесь час мітила своїми жахливими іклами прямо в його пах, ніби одержуючи від цього особливу насолоду. Ендрю засміявся про себе, вимкнув душ і вдягнувся в халат. Повернувшись у спальню, він відкинув простирадло і вже збирався впасти в ліжко, але тут його обличчя спотворилося гримасою огиди. На тому місці, де він лежав лише кілька хвилин тому, знаходилася кривава купа екскрементів шакала. Ендрю залишалося тільки сподіватися, що Ейлін не вирухнулася у вісні. Навряд чи перенесе вона увесь цей жах. Він опустив простираду на колишнє місце і вийшов з кімнати, збираючись пройти в кабінет і заснути на кушетці. Можливо, там, на цій кушетці, звір залишить його нарешті в спокої до кінця ночі. Найсвітлішим моментом у житті Ендрю Дойла була ранкова прогулянка гайд-парком. Вона несла в собі бажане звільнення від письмового столу, телексів і всього того стомлювального гармидеру, яким вщерч забитий його день. За останній рік така прогулянка перетворилася на стійку звичку. Один із престижних журналів навіть помістив на своїх сторінках статтю під назвою «День із життя посла Сполучених Штатів». Ендрю згадав, як піднялися секретні служби, прочитавши цей матеріал. Ух, як вони там кип'ятилися, розлючені докладною інформацією про розклад та маршрут об'єкта їхньої пильної уваги. Стаття сплутала їм усі карти, ускладнивши спостереження. Хоча з іншого боку, ця організація завжди мала привід поскаржитися на щось. Ендрю глянув на алею, що розкинулась у північній частині парку. Попереду, приблизно за 20 ярдів від посла, крокував один із його охоронців. Інший мав знаходитися на такій самій відстані позаду. Ендрю раптом усміхнувся, прокрутивши у мозку деякі спогади. Як йому спочатку лестило, що в нього з'явилися охоронці. Однак пізніше це почало дратувати. Бо таїло в собі певні незручності. Ендрю знадобилося багато часу, щоб звикнути до особистої охорони. Але зараз толку від них не було – Адже вони не мали ані найменшого уявлення про ті кошмари та галюцинації, які мучили Ендрю останнім часом. А якби він їм про це все розповів, хлопці просто вирішили б, що він з божеволів. Собака стояла на дорозі, що вела до алеї, і пильно вдивлялася вдалечінь. Чорний з масивними іклами та жовтими пронизливими очима, звір завмер в очікуванні. Він був без нашийника. Неблимаючи, стояла ця статуя, яка твердо вперла в землю лапи. Інші собаки вважали за краще триматися подалі від цього монстра. Та й у дітей не виникло бажання приголубити моторошного пса. Собака нарешті дочекалася того, за ким стежила. Вона закинула морду, потрусила вгору схилом, не залишаючись людів, і незабаром зникла в кущах. Дойл повільно брів по парку, оглядаючись на всі боки і спостерігаючи за тим, що відбувається. Він усміхнувся, помітивши, як сірі горобці випрошували в перехожих їжу. Група японців, які безперервно клацали фотоапаратом, оточила одну зі скульптур. Двоє чоловіків неподалік спилювали засохле дерево. Дойл раптом різко зупинився і обернувся. Це сталося так раптово, що підліток, який йшов позаду, несподівано налетів на нього. «Мі, старе, краще дивіться собі під ноги!» Ендрю не звернув на хлопця жодної уваги. Він тільки зітхнув, похитав головою та відновив прогулянку. Потім на мить примружив очі, а коли знову розплющив їх, то відразу ж помітив, що охоронець, що йшов попереду, зник. Йому раптом здалося, що спорожнів увесь весь парк. Ендрю здригнувся, відчувши вітер, що раптово налетів, стрімкі пориви якого розгойдували дерева, які репіли і стогнали. Він глянув праворуч, потім перевів погляд на вершину пагорба, сподіваючись, що ось-ось когось помітить. Але нічого не сталося. Дойл прискорив крок, намагаючись придушити хвилювання і бажання пуститися на втеки. Але цієї миті почув ззаду хрип і знайоме мерзенне бурчання. Ще трохи, і він відчув мерзотний сморід. «Боже, допоможи мені!» – прошепотів Дойл. Боже, будь ласка, знову ледве чутно пробурмотів Ендрю і кинувся тікати. Ноги його обважніли, ніби ув'язуючи в багнюці. Немов у відповідь на молитву Ендрю, всього за 15 ярдів від нього з'явився на повороті розфарбований фургончик. І товстий продавець усміхнувся йому. Дойл сповільнив біг і вже кроком попрямував до фургончика, на ходу пригладжуючи волосся і намагаючись видавити хоч якусь подобу посмішки. Зараз він купить собі гамбургер. Він не брав у рота жодного зі студентських часів, проте смак їх пам'ятав. Звичайно, це погана їжа, але він з'їсть їх із гірчицею, кетчупом та цибулею. Чорт із ним, із цим цибульним запахом з рота. Та й з усіма посольськими відвідувачами разом. Попросивши гамбургер, Ендрю зрадів, що його голос не тремтить. «Хвилинку, сер!» Продавець за прилавком схилився, маючи намір дістати булочку – Дойл подивився навкруги і зазирнув у кущі, розмірковуючи при цьому, як відреагує його виразка на цибулю та кетчуп. Коли він знову обернувся, фургончик зник. Замість нього Дойл побачив череп, що витріщався на нього порожніми очницями, і відчув смердюче дихання. «О, Господи!» – посол спіткнувся і кинувся тікати. Він стрімко мчав назад тією ж дорогою, що привела його сюди – звертаючи уваги на здивованого продавця. Господар фургончика ще з хвилину вдивлявся в спину дивного покупця, потім вилаявся на величезного пса, зіштовхнув з прилавка його лапи і кинув булочку назад у ящик. Деякий час він спостерігав, як пес беззвучно піднімається вгору схилом, потім знизав плечима і відвернувся. А Гендрюд Дойл нікого не бачив. Все, що відбувалося тепер із ним, було народжене його запаленою уявою. Його оточували хижаки з гострими іклами. Ті тварюки харчувалися падаллю, гризаючись в останки живих істот. Гієни, стерв'ятники, шакали. Опинившись біля свого автомобіля, Дойл мало не задихнувся, але зупинитися не зміг. Звертаючи жодної уваги на привітання шофера, він помчав у бік парк Лейн. Тут був жвавий рух. Три потоки машин рухалися на північ за напрямком Марбл-Арч. Автомобілі, вантажівка, таксі та туристичні автобуси ніби вибрали цю дорогу для гоночного треку, раз у раз намагаючись обігнати одне одного. Би вступив цей божевільний потік. Не чуючи ні гальм, ні злих окриків, живий і неушкоджений, він добіг до бар'єру, переступив через нього і сліпо побрів протилежний бік знову і знову протискаючись між бамперами, поки нарешті не дістався тротуару. Тротуаром Дойл рушив до Дорчестера, потім задніми вуличками до площі Гросвенор. Він збіг сходами, увірвався в двері посольства, не чуючи вітального оклику охоронця, промчав повз стіл секретарки. Та, посміхнувшись, підвелася зі свого місця і відкрила рота, щоб передати останні повідомлення – але Дойл відчинив двері до свого кабінету, зачинив їх за собою і кинувся до столу, насилу переводячи подих. Вигляд масивного столу з чорного дерева, герб Сполучених Штатів, що висів на стіні, а також два згорнутих прапори, здавалося, привели його до тями. Ось воно, його робоче місце. Поступово спокійне дихання повернулося до нього. Тоді Ендрю подався у ванну. Там він дорахував до п'ятдесяти провів руками по волосю і притиснув великі пальці до скронь. Тихенько наспівуючи, він пустив холодний струмінь, набрав повні жмені води і хлюпнув собі в обличчя. Потім потягся за рушником і глянув у дзеркало. З дзеркала на нього дивилася тварюка з нічного кошмару. Ендрю відсахнувся. Його широко розплющені очі пильно дивилися в дзеркало. За кілька секунд Ендрю відвернувся від черепа чудовиська – у порожніх очницях якого пульсували вени. Він раптом зрозумів, що йому більше нікуди не сховатися від цього кошмару. Він повільно попрямував до кабінету. З хвилини постояв біля письмового столу, вдивляючись у стіну. Потім простягнув руку до кнопки на столі і натиснув на неї. Тут же пролунала відповідь. «Прес-офіс. Це посол». Дойл говорив рівним, неживим голосом. Я хочу провести у своєму кабінеті конференцію о третій годині. Але ж, пане посол, ви ж призначали конференцію на завтра, на десяту ранку. Дойл глянув на великий герб і знову пригладив волосся. Пане посол? О третій годині в моєму кабінеті, повторив Дойл і відключив селектор. Сівши за стіл, посол дивився в простір, потім потягнувся до одного з ящиків і витяг рушницю, примружився, розглядаючи її. Підняв, оцінюючи на вагу, заглянув у магазин. Губи посла звучно рухалися в молитві. Він поклав зброю на стіл, витяг з машинки котушки і почав розкручувати стрічку. Продовжуючи її розмотувати, він підвівся і попрямував до дверей. Той лакуратно замотав неї ручки великих дверей, впевненою ходою повернувся до письмового столу, глянув на рушницю і сів, потім глянув на годинник. Незабаром усе скінчиться, кошмарів більше не буде. Кейт Рейнолдс розплатилася з таксистом і поспішила до сходів парадного входу до посольства. Вона відчувала полегшення від того, що вибралася нарешті з таксі. Водій виявився рідкісним балакуном. Миттєво впізнавши її по телевізійних передачах, він з розв'язною фамільярністю телеглядача всю дорогу називав її не інакше, як Кейті. Ще хвилин п'ять і він би покликав її на обід. На вході Кейт пред'явила своє посвідчення, і її провели вгору у приймальню посла. Там журналістка розписалася у книзі «Кейт Рейнольдс ББС і її пропустили. Кейту пізнала серед відвідувачів безліч журналістів, у тому числі й дипломатичний корпус із національної преси, репортера з ITN, а також своїх колег, які стояли біля вікна. У приймальні панувала атмосфера млосного очікування – всі до одного мучилися питанням, що ж відбувається. Ще не було випадку, щоб до посла викликали так терміново і раптово. Як тільки секретарка оголосила, що посол готовий їх прийняти, вона потихеньку почала просуватися до дверей. Кей трималася за секретаркою, коли та потягла за ручку дверей. Двері чомусь не піддавалися. Кей взялася за ручку дверей, і обидві жінки потягли сильніше. Двері відчинилися – і Кейт миттю помітила прив'язану зсередини стрічку від друкарської машинки. Стрічка простяглася через килим до столу. Посол коліньми затискав спрямоване до гори дуло рушниці. Стрічка натяглася, і у Кейт мало не зупинився подих від оглушливого гуркоту. Вона встигла роздивитись, як тіло здригнулося, ніби його смикнули за мотузку. Голова відкинулася назад, половина обличчя розлетілася, а стіна позаду заляпалася кров'ю. У Кейт підкосилися ноги, але вона продовжувала дивитись на Дойла. Тіло посла почало звалюватися вперед, ліва нога смикалася в конвульсіях, одне око витріщилося на відвідувачів, інше було вибите. Обличчя Дойла неможливо було впізнати. Уламки черепа залишили страшні сліди на стіні – Кров залила герб, що висів там же. Тіло все ще рухалось. Кейт, як прибита, застигла на місці. Навколо лунали стогіни, крики, жаху. За секунду до того, як її свідомість затьмарилася, Кейт стигла подумати, що це був суто садистський спосіб звести рахунки з життям. Девід Зельцер Гордон Макгіл Омен. Остання битва Розділ четвертий Смерть Ендрю Дойла породила масу пліток. Увесь штат посольства був скорупульозно допитаний. Одна з газет пропонувала свою версію трагедії. Співробітник якоїсь уявної терористичної організації таємно проник у кабінет Дойла, напхав посла наркотиками і прив'язав стрічку до рушниці, однак інші версії були ще гіршими. А чому б і ні? Виправдовувалися автори найнеймовірніших припущень. Якщо кілька років тому прямо в центрі Лондона серед білого дня отруєною парасолькою був заколотий болгарський громадянин. Для багатьох ключа до розгадки взагалі не було. Дипломатична кар'єра дойла наближалася до кінця. На нього чекала чудова пенсія. Шлюб був цілком вдалим, дружина не могла дати більш-менш тлумачних пояснень. До того ж, вона вважала за краще мовчати про його крики ночами бо якимось чином відчувала свою провину, свою мовчазну причетність до нерозділеної трагедії чоловіка. Але для неї, як і для решти, загибель посла лишалася таємницею. У той самий момент, коли тіло Дойла піднімали на борт літака, бо похорон повинен був відбутися неодмінно у Вашингтоні, Дем'ян Торн перебував у Білому домі. Він стояв біля письмового столу в овальному кабінеті, і чекав на президента, який розмовляв по телефону. Дем'ян був у чудовій формі і чудово себе почував. Торн кінчиками пальців доторкнувся до столу, усвідомлюючи, що знаходиться практично в самому серці політичної влади. Саме тут свого часу Кеннеді щепився з Хрущовим щодо Куби. Тут закінчувалася невдала кар'єра Ніксона та Кісінджера. У цих стінах Картер сумував про заручників у Тегерані. Але з проблемами, які постали перед нинішнім власником кабінету, не доводилося стикатися жодному з його попередників. «Назвіть мені будь-яку країну», – заявив якось президент. «І ви одразу зіткнетеся з якоюсь проблемою. Нехай навіть із революцією чи чимось у цьому роді. Будь-яке заворушення може виявитися наслідком складнішої проблеми. Араби вбивають одне одного в Лондоні та Парижі. НАТО долає власні турботи, які луною відгукуються навіть у зазвичай спокійних скандинавських країнах. Не кажучи вже про гарячі точки від Белфасту до Тегерана або від Маямі до Кабула. Зброя скрізь наготове, як і ті, хто прагне крові. Як завжди на Близькому Сході панувала повна плутанина, стрілянина там не стихала. Люди жили у постійній напрузі, навіть старість наступала раніше. А тепер ще й гребля вибухнула. Наслідки цієї трагедії були жахливими. Дем'ян почував себе у своїй стихії, ніби цей кабінет був його власною резиденцією. Він почав розглядати портрет Джона Кеннеді, що висів на стіні. Багато репортерів давно звернули увагу на зовнішню схожість Дем'яна до сімейства Кеннеді, особливо з Робертом. І вони так часто використовували цю подібність у своїх матеріалах, що давно вже перетворили її на кліше. Звичайно, деяка схожість справді існувала. Дем'єн, правда, був більш чорнявим, ніж Роберт Кеннеді, але обом була притаманна хлопчача чарівність, яка полонила як жінок, так і чоловіків. Роберт Кеннеді, як і Дем'єн, мав успіх у найчарівніших жінок. Обидва були найбагатшими та наймогутнішими людьми. Кар'єра Кеннеді стала легендою. Тепер настала черга Дем'єна. Торн різко обернувся і глянув на президента, той знизав плечима, ніби вибачаючись, що телефонна розмова затяглася. «Я знаю», – говорив президент з голосом, – «але не зроблю жодних заяв ні для нього, ні для когось. Це лише посилить ситуацію». Він забарабанив пальцями по столу. «І будь ласка, переконайтесь, щоб телеграма звучала нейтрально. Президент висловлює співчуття тощо». Перед тим, як відправити, дайте мені подивитися на неї. Він поклав слухавку і відкинувся на спинку стільця. Солідний, втомлений чоловік, добряче посивівши за останні шість місяців. Ви можете повірити у це, звернувся він до Дем'єна. Єгипетська опозиція, бачите, бажає, щоб їхню ноту протесту проти греблі ми передали Ізраїлю. А звідки ми можемо знати, чи винний у цьому Ізраїль? Дем'єн згідно кивнув. «Здається мені, що це робота НФО», – зауважив він. Президент здивовано дивився на нього. «Нубійський фронт визволення», – пояснив Дем'єн. «Це цілком проамериканське угруповання, яке із самого моменту побудови греблі точить зуб на Каїр. Вони заявляють, що гребля забрала у них 50% рідної землі. До речі, так воно є насправді». Якщо пам'ятаєте, сер, під час спорудження Греблі проводилася чудова операція з порятунку безцінних статуй. «О, так!» – ухильно промовив президент. «Рамзес, II підказав Дем'єн. «Але ж було звернення ООН чи не так?» – поцікавився президент. «Правильно, сер!» – президент нахилився вперед. «Звідки у вас ця інформація?» «Одна із наших рятувальних команд була у цей час там, ще до того, як з'явилися єгипетські рятувальні загони». І вони зібрали воєдину уривки відомостей, які почули від місцевих мешканців. Я хотів би побачити їхній звіт. Але, як ви розумієте, це абсолютно неофіційно, президент кивнув головою. Навряд чи необхідно згадувати про те, що якщо ми доведемо непричетність Ізраїлю до цієї трагедії, то зуміємо уникнути колосального скандалу. Дем'ян зволікав, ніби зважуючи на думці слова президента – «Спочатку я перевірю все це сам», – сказав він. Не хотілося передавати до Білого дому фальшиву інформацію. Щодо іншого питання, боюся, мені доведеться відмовитись від права контролювати Торн Корпорейшн. І я у жодному разі обірвав його президент. Про це ми подбаємо. Дем'ян змалював на своєму обличчі здивування. «Але це ж протизаконно», – президент усміхнувся. «Ну, тоді ми трохи підправимо закон», – спробував він закінчити розмову. «Є ще дві умови», – продовжував Дем'ян, дивлячись просто в очі президентові. «По-перше, я хотів би обіймати цю посаду лише на два роки, до виборів у Сенат». Президент згідно кивнув. «По-друге, мені хотілося б очолити Раду у справах молоді ООН». Президент насупився. «Ось тут збирався поторгуватись». З якого переляку Торну закортіло заволодіти цим постом? І раптом його осяяло. Дем'ян постійно вимовляв нескінченні промови про молодь. Надзвичайна пристрасть до молодих була схожа на душевне захворювання, бо ніхто не міг пояснити його причини. Можливо, воно стало наслідком виховання. Батька Дем'яна було вбито за кошмарних обставин, коли хлопчикові було всього 6 років. Потім безслідно зник дядько, який виховав дитину. Очевидно, всі ці трагічні події залишили в душі хлопчика глибокий слід. Але прохання Дем'яна було незручним з багатьох точок зору. Президент похитав головою. «Я вже обіцяв цю посаду Фостеру. Я розумію ваші труднощі», – продовжував Дем'ян, все ще пильно дивлячись у вічі президентові. Якийсь час той утримував погляд, потім відвернувся і взяв у руки блокнот. І тут Дем'ян зрозумів, що виграв – «Бо там НФ», – почав президент. «О», – підказав Дем'єн, – «нубійський фронт визволення». Президент помітив щось у блокноті, потім натиснув кнопку «селектора». «Сандро, надішліть, будь ласка, Крейга, і не забудьте про квитки на суботнє спортивне свято». Президент глянув на Дем'єна. «Чи не хочете приєднатися до нас? Моя дружина та дітлахи теж збираються піти на змагання». Дем'єн похитав головою. «На жаль, я увесь день зайнятий. Сандро, п'ять квитків так і лишаються». Як тільки президент відключив селектор, пролунав легкий стукіт у двері, і на порозі з'явився хлопець. «Крейгу!» – президент кивком покликав його. «Я хочу, щоб ви познайомилися з нашим новим послом при англійському королівському дворі з Дем'єном Торном». Молода людина простягла руку для потиску. «І попросіть, будь ласка, Ейзенберга підготувати до преси повідомлення. Цієї ж хвилини, пане президенте». Молодий чоловік попрямував до виходу, а Дем'ян із бентеженим виглядом повернувся до президента. «О так, Крейгу!» – схаменувся той. «Не могли б ви там же додати, що пан Торн призначається президентом ради у справах молоді при ООН?» Крейг обернувся. На обличчі його заумерло надзвичайне здивування. «Але я думав...» «Будь ласка, зробіть те, що я сказав», – роздратовано обірвав його президент. «Звичайно, пане президенте». Президент дочекався, коли його помічник вийде з кімнати, потім повернувся до Дем'єна. На його обличчі грала посмішка, знайома мільйонам американських телеглядачів. Він підвівся зі свого крісла і простяг Дем'єнові руку. «Ваш батько пишався б вами, Дем'єне». Звичайно, президент натякав на те, що батько Дем'яна, будучи одним з найбільш шанованих послів у Великій Британії, радів би призначенню свого.